Det er jo rødvin. Ja. Men det er sådan lidt en speciel en. Jeg ved ikke, kan vi prøve, jeg ved ikke hvad den hedder. Bordeca's Evernadus Arras Grudon. Det er Spansk. Ole. Det er spansk. Ja, det er spansk. Det er, den har en lidt sjov historie, fordi det er den eneste rødvin, eller vin i det hele taget, som ikke er fra Italien, som bliver drukket i Vatikan. Okay. Så det er faktisk Så pæve, det er pævevind. Det er pævevind, ja. Der er også noget, noget med et eller andet sted. Paveljuice. Ja, Pope juice. <laughs> Et eller andet sted er der de der nøgler med bæven, men jeg ved ikke lige, om det var på proppen. Den er jo, øh. Men det er faktisk en rigtig god vin. Rioja er jo, har jo fået virkelig en tilbagegang. Den dufter tilbage ja. rigtig godt. Den havde en tilbagegang i 80'erne, hvor man drak alle de der forskellige Rioja vin ned fra Netto. Og Siglovin med den med... med Ja, det? Den der tagelige ja, med bas. Sivs rundt om. Ja. <sødder> ja, det var ikke bas, det var kianti. Øh, den havde sådan en... Nå, den der net. Den sådan en, Nå, sådan øh, en et altså et altså et gammel sæk. Den havde også sådan et hvidt net, der var trugt. At... Nej, nej, det var, det, sådan det var mere noget... sådan et post-sæk. De har fået nogle gamle post-sæk. Nå, ja, et, så porti... portvinsagtigt sådan noget... Ja, sådan en sækkelæret. Du prøver forskellige ting, Jonas. Jeg har ikke smagt på vi Du har smagt på den. Den har smagt på den. Den er god. Den er er jo... Virkelig kommer tilbage og er mm. helt vildt lækkert. Jeg kan virkelig godt lide spansk vin. Ja, ja, altså. ja også mig. Men det er faktisk lang tid, siden, jeg har fået en spansk vin, og det er sjovt, ja. for der er jo stor forskel. Er der. Der er noget med, at den er sådan lidt mere ikke så, så fed og tyk. Mm. Den er mere over i noget fransk i virkeligheden, mm. end, end for eksempel italiensk. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo, I jo i hvert fald altså den, de, de her begynder jeg... lidt at, at, at nærme sig hinanden, synes jeg, i forhold til den måde, man laver vin på. Øhm. Men jeg synes, jeg synes, Og den er den god. super, super lækker. Han har en god smag, ham der det må, man sige. Ja. det må man sige. Han drikker det hver dag. Mm. Vi, vi, vi siger, at det, har, det er det, han drikker. Ja. Ja. Når han men. spiser fougra. Ja. Ja. Ja, vi har fået nogle gode ting. Jeg synes, den er god. Til videre, ja. ja. Men det stopper nu. Nu stopper ja. det. Ja. Ja. Nu kommer alt det skide. Det kommer alt det dårlige. Ja. Ja. Men uh, jeg går lige i køkkenet igen. Tak. Ja. Og det er pavevinen misundelse, ja. som jo er en grim ting. Ja, det er det. Altså, man må ikke være misundelig. Det er nej. simpelthen en øh, det er en, en Ja, en det, ja det er, og den kan jeg godt synes også, at det synes jeg også er en, øh, noget, man skal prøve at undgå. Ikke? Altså, den kommer, der kommer ikke rigtig noget godt ud af den. Nej, Æm, men har, bliver du misundelig? Ja, det gør jeg. Altså, altså, det, eller det er sådan, ligesom en daglig kamp. Ikke at blive, altså, jeg skal sådan minde mig selv om, det falder mig ikke naturligt, nej. ikke at blive det. Altså, eller der er noget i, vores, eller i min hjerne, der er sådan... Hvad ved, i hvert fald det der med at sammenligne sig med andre? Mm. Og sådan sige, ah, kunne man lige? Og sådan, altså, og så finder man ud af, jo med din livserfaring, som efterhånden er så kæmpestor for sådan nogle gamle fyre som os. Mm. Nej, men så finder man jo ud af, at, at det, jo, det er jo en dum... Altså det af tid. Du er født i 1978. Ja, 78. Er. Ja, Jeg du, 50, ja. Du, Okay, du er fandme gammel, ja, ja, Jeg er ja. omkring 50. Ja, du kan huske 70'erne? Ja. ja. <laughs> Det er jo lang tid siden. Ja. Det er virkelig lang tid siden. Ja. Men, derfor, men, men for at komme videre til det, vi er jo næsten jævnealderen, du er bare lige lidt nogle ja. fem år yngre. Ja, meget yngre. Ja, meget yngre. Ja. Men altså, øh, det er også derfor, det er godt at tale om misundelse, fordi at jeg har også altid været det, og, og, og bliver det nemt. Øh, hvornår bliver du misundelig? Fordi du er lidt inde på det med, Jamen, det er jo sådan med, noget med, med at sammenligne sig med andre. Ja. Altså, øh, for det er jo en eller anden form for misundelse, ikke? Jo. Øhm, og... Øh, og jeg tror, det er en kæmpe drivkraft altså, i samfundet. Øh, fordi synes, man kommer til at arbejde mere, fordi man ja, er misundelig. Ja. Ja, fordi man tror, gerne vil have det, de andre har. Det er en har. kæmpe, ja. Og, og, og altså, øh, folk sammenligner sig med dem, de bor øh, i nærheden af, eller dem, de ser i, på deres telefon eller i fjernsynet. Ja. Og, og det hvad gør med, vi nok alle sammen. Hvad med kollegaer? Folk, ja. der laver det samme. Ja, hvis det er nogen, jeg ikke kender. Men som regel, så altså, kan man gå af Nå, ham der, mand. Sådan noget, jeg gør, så skulle han nu have så meget succes over og sådan, mig. Og sådan men så, når, så synes jeg, at det, når man så har mødt folk og finder ud af, hey, ja, ja. okay, super cool fyr eller dame, at så, så ryger det lidt ud af billedet. Jeg bliver, hvis det er sådan, folk, jeg holder af og kender godt, så, så, så, så føler jeg ikke misund. Så, så, og så må så, de godt få det. Så må de få det, og ja. det, så ønsker jeg det. Men det er stadigvæk noget, man skal beslutte lidt i sig selv. Ja. Siger, ja, men det er også ret retfærdigt, og det var fint ja. nok. Ja. Øh, fordi fordi at vi er jo skuespillere, og man arbejder i, jo med... med, med altså, det er jo en svær branche på den måde, at du vil altid være op af nogen, og som ja. får den og den rolle, hvor du tænkt Nå ja, det kunne jeg da oh, godt. Det synes jeg, er altså meget fået... sjovt. Ja. Det er sjovt. Det ja. er da meget min humor. Ja, og så det, kan man jo ja. ikke lade være med at tænke, Nå, Præcis, hvorfor var jeg ikke for eksempel med... det der, øh, t, hvad det hedder, den der ham du skal være i i fredags øh, tamtamt ham der der ja, ja, ham, Som der, jeg har været ud, ja. ham der kommer ja. ham der snakker ja. noget engelsk dårligt voksende ja. ja, engelsk ja præcis det ville jeg også kunne ja det ville lige også kunne lave ja. men den fik jeg så ja. så øh. men. Det var ham, instruktøren der, Justin. ja, ja han kender jeg også ja, lidt. Okay. Har, ja, han kunne have valgt dig, men, men jeg, det gjorde han så ikke. Altså, jeg, jeg, der vælger han så en jeg, jeg. anden, ikke? Jeg er ikke Jeg synes, ja, du er god også ja. på mange måder. Ja, det er der, der måske også en grund til, at han ja, vælger mig ja, det der, eller, Jeg eller, være, at han synes, at drenge en Gore var bedre ikke? end Ja, lige præcis. Veldig. Det tror jeg, der mangler mange, der synes. Men det er sådan noget, ikke? Jo, altså, den kører jo. Og jeg tror også, der er noget, vi simpelthen wirede os til at og, og føle, hvor, jeg, hvor jeg er jeg henne i det her kæmpe kæmpestore hierarki, der hedder samfundet. Ikke? Altså, og, øh, så vi kan jo ikke helt undslippe at blive misundelige. Altså, jeg tror, det er en naturlig nok følelse. Det, man jo så bare ikke skal falde i, det er den fælde, der hedder, nu lever jeg mit liv efter ja. min misundelse. Fordi ja. så får du altså, så får du særligt fedt Nej, det er, klart, det, er, det er godt at blive afklaret klaret med det. Altså, fordi for eksempel Simon Kvam, altså, nu tager jeg ja. bare ham op, han har, han har jo haft kæmpe succes. Ja. Altså, hvor jeg også kan tænke, hold kæft mand, han kan meget. Han kan jo også meget. Ja. Men men hvordan altså har du er du misundelig på fordi jeg har jo arbejdet enormt meget ja. sammen? Nej, jeg ønsker ham bare el fedt. Og Altså ja. det, det er jo ikke altså øhm, og igen det der med altså jeg synes tit det handler om dem man ikke kender. Ja. Altså det er der den man retter den misundelse hen. Jeg, jeg prøver det... bare at hive der væk. Altså ja. hvornår har du så været <laughs> ja. med misundelig, hvor det, det rigtigt hvor det var en beskidt altså øh, Altså, men det var, det var klart, det over vi lavede ham så var det også samtidig med det eksploderede nephew, som ja, ja. han lavede ligesom dobbelt op på alt det der ja. sindssygt. Af, men jeg tror ikke rigtigt, jeg kunne forholde mig til det. Jeg tror ikke, jeg kunne fatte, hvordan det var for ham, fordi det var vildt nok for mig. Det, det, man havde gang i, var vildt nok ja. også. Jo, ja, altså, det er det ikke. Og, og det feedede på hinanden. Altså, det var jo en god ting for ja. god at nephew fandtes omvendt. Men det er jo en supersund måde at se det på, ja. synes jeg. Altså, fordi det er jo også svært altså, at starte med nogle ting, som er så populære, og så bagefter efterfølgende skulle sige, jamen, det er nok det mest populære, jeg har lavet. Så kommer, jeg, ja. jeg ved jo virkelig, hvordan det føles. Og det er ret specielt. Det er det. Og det tror jeg, at måske er nogle gange er sådan et, en, en ting, hvor misundelsen kan blomstre, fordi man, man, hvad skal jeg så gøre? Og så ser man andre, der ligesom oplever ja, det samme. Altså, og, det værste, tror jeg, man kan opleve, det er at føle sig overhalet. Ja, ja. Eller at føle at man falder i hierarkiet. Ikke? Det er jo ikke det, det er ikke særlig det er rart, ikke rart for os. Rart, altså, og øhm, Så kan man hurtigt gå og blive misundelig. Ikke? Men altså, det er jo også bare sådan, øhm, altså, i forhold til det med venner, ja. så vi har også kun have venner, som ønsker, at jeg har succes? Jeg gider, det er klart. Hvis jeg kunne mærke, at en af mine venner var sådan... Jamen, jeg har det heller ikke. ...og blev helt ikke. misundelig, så ville jeg have det sådan... helt. det gider jeg ikke. Altså. Nej, nej, men man har jo også sådan noget med, med... Nej, men det er rigtigt... Altså, der kan jeg vil ikke prøve at tænke på noget med, med at ens ven får en bil, der ja. er eller sådan noget. Ja. Men det er man jo egentlig bare begejstret for. Ja. Altså, så... Så det er godt jo. Ja, det, er altså, jo det, er det er jo, jo godt. meget godt sundt. Øh, ja, hvis man føler sådan en skild, ikke? Jo, jeg synes også, det er sundt at kigge på det på den måde, at misunds er noget, der faktisk gør en mere arbejdsom, fordi man ikke har lyst til at være det, så vil man hellere ja. derhen, så man ja. opnår de ting, man gerne vil, ja, så ja. man ikke bliver misund. Ja. Er det Liest. ikke det? Jo, jeg tror, det er en stor, stor, stor drivkraft. Ja, altså, det er fedt. Øh, hvis man bruger det rigtigt. Det er super positivt at se på den måde, ja. synes jeg. Skål. Skål. Det var god, den her vin. Pop wine. Så er det næste gang. Ja, og det er sådan en, det var, det var sådan en, jeg synes, der var lidt sjov. Øh, er, og du skal jo forklare ja, med, hvad er, det. Ja, det gør også. Der er lidt rødt lidt varmrådet øh, laks, og så, øh, så har jeg puttet det her revigotte sovs på. Det har jeg set før. Præcis. Ja. Og det er jo det, der er lidt sjovt, fordi alle folk ser det jo i supermarkeder. Det står der. Det er en, en gullig flaske. Det, er en det ligner flaske. en flaske mango lassi. <laughs> Men ja, det, det, det kunne det ikke godt være. Det er noget drikke noget, ja. som de drikker. Det, de sat på øh, Nå. Det, tror jeg. Ja. det er sød, sød og stærk sinnebsovs. Og det smager ja. ja. frygtelig godt. Det dufter også meget Ja, det, det, det, og det er virkelig lækkert at blande op i forskellige ting, hvis man har en mayonnaise eller et eller andet. Ja, det er mm. godt. Øhm, ja. Bergamotte. Bergamotte, Bergamotte. vi det står jo i alle supermarkeder. Ja, ja. Alle supermarkeder har det. Og hvad bruger man det til? En fisk. Fisk er sådan det meste gense, men du kan bruge det til hvad som helst så. Som som, som mm -hmm. sauce. De der, dufter af, af, af gul sennep, synes jeg. Det gør det. Ja. Ja, det ligner det også. Det har lidt mere punch. Okay. Ja. Okay. Og laksen er bare en øh, varmrød laks. Det varme laks. Øh, jeg tror faktisk den er, den er dansk, ja. Det ja. skal være løj. den er ikke blevet stopfoder. Og så er der lidt øh, drysset noget. Der er lidt øh, piment. Det er spil. Den er faktisk svær, den her fisk, den driller. Det er jo bare en mundbid. Ja, jeg tager den bare. Okay. Det er, er jo spisende som en frokost. Nå, kan okay. høre, når man sykker. Mm. Det lyder sikkert rigtig lækkert ud her nu. Mm. Mm. Det, sm det, sm det, sm det smager mm. rigtig godt, synes jeg. Det fungerer det jo godt. godt. Mm. Ja. Jeg bare, det var sådan en sjov det er sådan ting, lidt det. Øh, flydende pickles. Ja, ja. ja. Er det galt, ikke? Men det er også sådan en, man går forbi i supermarkedet. Man lægger, man lægger mærke til den. Ja. Man ved, den er der. Men hvor mange hvad er den i virkeligheden? Det synes jeg rigtig er rigtig godt. er det? Godt. Er det? Er det? Øhm, og det, der er mange, øh, altså fra mit miljø, der er var kok, der, der bruger det til mm. forskellige saucer. Det er det samme reisinger. med ketchup? Mm. Ja. Hvis du ikke vidste, hvordan ketchup smagte. Det er den gule ketchup. -plan. Ja. Det er, ja. det er den nye. Den ja. ketchup. <laughs> det er dumt. Ja, ja. Jamen det smager godt, og det heldigvis er der lidt vin tilbage, mm. men man lige kan skylle ja. efter med ikke, fordi man, ja. det er jo altså det er altid, altid godt. godt ja. Nu synes jeg, når man drikker vin og spiser øh, råk, øh, hvad hedder det, godt ja. og, og laks og kaviar og ja. altså, så froser man jo. Ja. Og det leder faktisk op til den næste ja. dødsund, dødsund som er froserig froserig. Det kan ja. vi alle sammen godt lide. Og det, ja. det er det hele det. Det handler om, ikke? Jo, altså det er jo svært at øh, sige, eller sådan undsige sig fra, at man nogle gange øh, froser, froser igennem. Froser, ja. ja. ja. Øhm, Men det, det er vildt sjovt, fordi det synes jeg faktisk er jo det, det program der handler om, og det der med, med at når vi froser, så, så gør vi noget meget. Ja. Øh, og hvornår må man det? Ja. Altså, hvor meget må man det? Det må man jo lige, lige så som man vil, men det er jo så bare tit, at de ting, man har lyst til at frose, det er måske dårligt for ens krop eller ens opførsel. Ja. Eller, øhm, så, så det er jo ligesom hele tiden et, et regnskab, man skal føre med sig selv, ikke? Altså, øhm, og finde den der balance, fordi jeg tror heller ikke på at leve i evig askese og være fuldstændig øh, sådan, øh, renskuret og, og spise... Nej, kun, sager, kun. Nu ved jeg jo, at du faktisk er diabetiker. Ja. Og det har du ikke noget imod at snakke om. Nej. Du har, så du lever i det, der hedder. Det hedder ikke at ski Det hedder ketose. Æ, ketose. Ja. Og det betyder, at der er en masse ting, du ikke kan har ja, du altså, ikke kan jeg, jeg tåle. Har, jeg har valgt ikke at spise og sukker. Ja. Øhm, så det er jo et valg. Det er jo ikke noget, jeg skal, men det har jeg valgt, fordi det så kan jeg bedre kontrollere mit, mit blodsukker. Når jeg, jeg har type 1-diabetes. Det vil sige, jeg har ingen Insulin, insulin i, produktion. i ja, det skal du sprøjte. Det skal et sammen Er det mere usundt at sprøjte insulin, end, end hvis du selv la lavede det? Det skulle det ikke være. Nej. Nej. Så det, det er, er jo... lidt forskelligt, hvordan man takler det. Det er jo meget interessant, fordi ja. så kan vi jo egentlig lægge det til side, fordi du ja. kunne godt leve et... Normalt jeg kunne Jeg spise kage og pasta ja. og sådan nogle ting, og frugt, hvis jeg ville, men jeg har valgt for, for så at kunne kontrollere mit helbred bedre, fordi det gør det så meget nemmere for mig at have et stabilt blodsukker. Og det er virkelig, det det handler om. Ja. Så det har jeg så valgt. Ja. Og det gør jo så, gør at der er masse ting, jeg ikke kan spise. Ja, men det er jo også, så du er på evig kur, kan man ja. sige. Ikke? Altså, du, men det er ikke i hvid januar, fordi du kan godt drikke du drikker rødvin. Jeg kan drikke eller... rødvin og hvidvin. Ja. Øhm, jeg kan ikke så godt drikke øl. så det er sådan, Hvis jeg skal have alkohol, så, så, så er det vin. Okay. Så kan jeg spise alt kød og mælkeprodukter, langt de fleste mælkeprodukter, og så kan jeg spise grøntsager, Dem, ja. der, der gror over jorden. Ja. Så Ikke kan. kartofler, gullerøkker. Ingen ris, ingen majs, Ej. og de gror faktisk ja. over jorden. Men ja, ja. Øh, der, alt, hvad der er sukker i eller koldhydrat i. Ja. Ja. Um, så... Ja. Og det, det har du gjort i nogle år nu, ja. og vendet dig til, ja. kan man sige, så sådan er det, men det er jo ikke ja. nemt, du kan jo, som du talte om, du kan ikke bare gå ud og tage en mad i køleskabet med rup på rupen, for det spiser det, det er sådan lidt noget med at finde stejpanden frem, hvis eneste gang, jeg skal have noget at spise, ikke? Men når, når man nu lever sådan, altså, øh, fordi jeg, jeg er jo på kur nogle gange og har virkelig brug for det, fordi jeg ja. ellers vejer 100 kilo, som ja. jeg vejer ja. tit, øh, og så skal man gå på kur, og så taber man sig lidt, og så tager man på igen, så ja. det er svært for mig. Ja. Men, øhm, men det, er jo, det, det er jo det, jeg synes, at, og jeg har lyst til at drikke vin, jeg har lyst ja. til at spise pasta, jeg har lyst til alle de ting, selvom at det er sådan en det gør lidt ondt, og jeg bliver egentlig ikke så mentalt tilfredsstillet af det, fordi det går og irriterer mig lidt, at det er ja. usundt, og jeg bliver tyk, og jeg har også for højt blodtryk og sådan noget, ja. så det er, ikke, det er ikke særlig smart. Men, men, men når du nu lever under sådan ret, det er jo, hvad hedder det, restriktivt, altså ja. over for dig selv, Ja. Hvad, hvad gør du så for at få frose igennem? Jamen, så, fro, så kan jeg frose ost, for eksempel. Ja. Jamen, det kan jeg sagtens altså, sætte mig ind i. Øh, jo... Jeg kan vildt godt lide ost. Ja. Og, øhm, så, men så er det sådan noget med, så kan jeg drikke en cola zero. Det er sådan lidt, det, det, det, det er nærmest det eneste søde, jeg kan ja. putte ind i min mund. Ja. Og det er sikkert også ikke så sundt at drikke for mange af dem. Men, men så jeg drikker en siver om dagen, ja. om aftenen. Ja. Det er ligesom min last. Ja, jeg prøver jeg at holde på ikke én. og sådan noget i hverdagen. Nej. Det gør jeg nok en gang om ugen ja. i weekenden. Ja. Jamen, det er da meget god. Ja, det, men jeg, jeg, jeg drikker for meget, tror jeg, når Aha, jeg så gør okay. det. det. Så, så. så bliver det tit ja. sådan noget, la la ja. til mit lysvejr. Ja. <laughs> Nu skal du se, jeg henter alle min lysvand. Ja, min ja. Blade Runner blaster. Ja. Den er fed også. Ja. Okay. Men den ja. henter jeg altid frem, når ja. man gæster ja. på et tidspunkt. Det lyder festligt. Altså, jeg kan godt lide at feste, og det er jo der, det, er jo det jeg kalder fros. For jeg ved ja. jo godt, nu ja. er du derude igen. Ja. Du var der også altså, for en uge siden. Ja, ja. Altså, ja. Men jeg tror, jeg jeg nok med alkohol smører det, mere, <laughs> smører det mere ud i tyndt lag. Ja. Så jeg får måske, hvis jeg har en flaske åben, får måske lige et enkelt glas om aftenen. ja. Men øh, så er det lidt sjældnere med de der øh, maniac tur -ture der. Ja. Altså det er sjældent, fordi også, jeg er egentlig far med min ja, ja. søn, og det er sådan, jeg kan ikke så godt tage til fest, så altså titling. Nej, han er for o til at være alene. Hjemme. Ja, det er det. Ja. Så, så du, gør, du, du, du du du er restriktiv over for dig selv? Du, ja, jeg prøver. Fordi og... at, at en zero, det er jo ikke ja. rigtig fros. Ej. Men det føle, altså, når man ikke kan spise hverken frugt, eller slik eller kage, eller, ja. altså, så føles en sirve faktisk som fros. Nød kan jeg godt. Ja, med salt saltet ja. og saltet nødder. Nogle nødder, ja. Jeg kan spise mandler. Altså øh, ja. saltet mandler, ikke? Det er jo, jo. Også... Jamen, det er lækkert. Jamen, folk, helt ærligt, altså... folk og... jeg kender, der spiser normalt, de kigger på min kost og tænker, hvordan kan du, hvordan kan du klare det? Ikke? Hvordan kan du leve men, jeg, altså det, man men du jo den kan jo standard, godt lide det, ikke? Altså det, jo, altså det passer mig fint, men ja. det er jo alt sammen noget, man kan vende sig til. Det er, jo, det er jo ikke sådan... Jeg synes ikke, det er hårdt. Nej, altså, nej, nej. Og jeg kan godt lide alle de ting, jeg spiser. Ja, men det er jo et valg, du har taget selv, for ligesom ja. at kunne sætte det i perspektiv. Det er jo, det er, det er jo altid nemmere med de valg, man selv har taget. Altså Hvis det var sådan, jeg følte, oh, no, at jeg må ikke, eller, sådan eller hvis der var noget, der blev besluttet på min vegne, at, nu må altså, så ville det, det være sværere, det, faktisk. Ja, jo. Der, det, det, der det, det, kan, det kan man jo komme ud for, fra, ja. hvis du for, eller hvis du har for højt blodtryk, eller problemer med hjertet, ja. eller mavesår, eller... Ja. Det har jeg jo Precis, også haft, men det var noget med noget ja. øh, for meget smertestillende, fordi jeg havde skåst ja, okay. okay. prolapse. Det er heldigvis overstået, men det gør at ja. man kommer til at tænke over, hvordan man har det med med det der med det ekscessive og, ja. øh, og give den gas, fordi jeg er virkelig svært ved at slippe det, og synes, at det ville være ærgerligt, hvis man ikke nogle gange bare kan... Men hvor giver du den så rigtig siger. gas? Er det så, er, det, er det så kage, eller hvor... Nej, nej, hvor er det, hvor er nej, nej mit, mit, mit, min last, det er helt klart alkohol, ja. altså, som jeg skal prøve at sætte i et eller andet perspektiv, fordi at jeg, jeg kan godt lide. Jeg kan ikke lide at være mega fuld, mm. men jeg kan godt lide, at man er sådan lidt, lidt tipsy, lidt tipsy og, ja. og lidt over på den anden side. Ja. Men, men jeg synes og tror, at jo ældre jeg bliver, går jeg tidligere i seng, men jeg kan jo også stadigvæk mm. komme til at afslutte med en negroni, for eksempel. Vi to har da også haft nogle ret vilde byture, så vil jeg huske. Ja, lige Tilbage, back in Ja, det har vi nemlig. Day. Men der synes jeg, det er godt at blive ved alligevel. Ja. Jeg er glad for, at vi kan dele et glas rød. Jamen, det er også. I hvert fald. Og forhåbentlig lidt flere. Jamen, det, vil, altså, det giver bare et eller andet til livet, ja. som man ikke kan få andre steder, Helt synes jeg. Altså, og det må man bare ligesom erkende, så må man jo finde måder Fordi der kommer man jo ikke i, i, i, i ekstase, som er et andet ord, som også er godt, som ja. ligger op af det men, men den der ekstase, som er sund ja. på et tidspunkt, fordi man, man er i et, eller en zone kan man også, i sonen. Ja. Ja. hvor det går rigtig godt, og den starter et sted, så slutter den et sted, ja. og der skal man være god til, når solen den stopper og siger, så skal jeg i se. Ja. Så skal du ikke gå over det på det så... dark side, Ej, som det, man også kalder det, man... og begynde at ringe rundt. Som man så gør. Ja. Ja. <laughs> Skål. Skål. Det er cocktail time nu. Ja, det er en lille, en lille tjener tørnik. Ja. Men uh, den er alkoholfri. Okay. Ja. Så du kan køre hjem. Fantastic. Det er jo det nye, der sker noget med det nu, fordi Folk vil gerne have noget lækkert, uden at det er bare en cola til en fest eller eller andet, men de vil gerne have noget, der smager end en cocktail eller en gin tonic, eller hvad det nu eller er. Øh, og det var det der med, hvornår er det en cocktail, hvornår er det en drink. Øh, er du det, Jonas? Nej, men, men jeg ved, det her, det er jo ikke hverken en cocktail eller en drink, for det er jo bare en sodavand. Det er en drink. Der er jo ikke alkohol i. Der er to, jo. Der er alkoholfri. Gin og så tonic. Alkoholfri. Men, men så er der jo ikke alkohol i. Nej, alkoholfri. Mm. En væske, der smager gin. Oh, men den smager meget godt, synes jeg. Faktisk ja. Meget forfriskende. Mm. Mm. Det smager en soda Altså en god soda, <laughs> altså en en en voksen, en voksen soda, en voksen -soda, ja, soda. Ja, præcis. Ja. Men den faktisk virkelig god. Men, okay. men, men hvis det var en gin tonic, så ville jeg ikke bare kunne den her, den tænker jeg, den kunne jeg godt bare. Kan man ikke det? Man kunne godt stå med den kan jeg, ja. altså til en fest og drikke ja, ja. som en drink. For den har ja. lidt af bitterhed og sådan. Men den smager godt, Jesper, det er ikke det, her. Ja. Og det er jo ja. også meget dejligt at få den her, og nu ja. hvor vi sidder og drukker vin og snaps og sådan noget, så den falder på et godt sted, ja. synes jeg. Det er en forfriskning. Det kunne jeg godt være bedre til, til at tage nogle af de der ja. indimellem, når man var ude. Den er så lige på kanten for mig. Men jeg kan, jeg kan jo godt lide at frose. Ja. den er lige på kanten for mig i forhold til et så jeg nipper lidt. Uh. Nå, ja. der er sukker i jo. Ja. Ja, er lidt i. Nej, ja, der er ikke meget sukker i det. Nej, der er ikke meget. Det, det er, meget. er Fem gram det. er næsten... Forhåbentlig mindre. Ja. Der er færre kalorier i sådan en gin tonic, end der er en banan, eller ikke sådan, det siger? Jo. Men det er jo interessant, fordi... At, men jeg kan også... Ja, altså, der, der jo kommer jo flere og flere sådan nogle produkter. Det gør der. Og øl, der heller ikke er alkohol i. Og, mm. altså, øhm, men de bliver også bedre og bedre. De bliver bedre og bedre. Ja. Og, og det er jo det, der er det rigtig gode ved det. Altså, ja. nu kan jeg huske, når man var barn det var jo uh, nap, -ølen. Ja. Men helt ærligt, når man drikker for at blive fuld, så er det bare ikke, så virker det ikke. Fordi du bliver jo ikke fuld af dem. Nej, men jeg tror også, det handler også om... Det bliver om, bare nødt til at sige. Det er hvis det, som folk lige skal... sådan lidt, ja, men man har det vildt sjovt. Jamen, du bliver bare ikke beruset af det, hvis Nej. det er det, du tror. Men det er meget smart, hvis man kan billede sig selv ind, og man er fuld, og ja. så har man det bedre dagen efter. Ja. Ja. Ja, men ja, men hvis jamen du skal det, noget med... næste dag, eller du har ja. hele den her proces, der hedder, at du, du skal køre hjem. Ja så er det jo super fedt. Men det er jo, ja. nu når man spiller meget hele tiden, og pretender og sådan noget, så det gør du jo ikke, når du er fuld, fordi så for, for falder alle de der ja. ned, og det er jo derfor, det er fedt ja. at froge igennem nogle gange, ja. fordi så behøver du ikke pretende noget. Hvis du så skal til at, at pretende, at, at du, du er til fest fuld og fuld, og, så du... gør det jo virkelig ikke det, det kan sku så gøre. Det man... meget dobbelt Men ja, Det skal så lige siges, jeg har lige en tilknyttet hurtig historie til det. På det tidspunkt, hvor der var et dansk firma, der, der lavede det samme alkoholfri, Produkt, der var vi ude, der var jeg med ude og lave cocktails eller gin and tonic til den her fest for et stort bilfirma. Og de fik ikke at vide, at de drak øh, alkoholfri, Og de gik rundt i tre timer og blev filmet, og de opfører sig altså som om, at de var en smule småbruset okay, sammen. Det kan jeg godt blive bred over, fordi, bager, fordi det er fra. jo at føre, føre folk bager, er det. Huset, faktisk. Det er det. er sådan lidt fokuerat. Øh, bare... Jeg kan bare sige for eksempel muslimer. De må jo ikke spise altså, svin, for eksempel. Men ja. hvis du serverer svin for dem, uden at sige, ja. det er svin, så må de godt spise det. Altså, så, er det jo, mm. så er det din skyld som kok. Ja. Så er det mm. dig, der ender i helvede, ja. og ikke dem. Men, jeg er ja. pissfred over det nu. Er du det? Jeg er ikke rigtig vred. Godt Men det er, fordi jeg leder op til den næste dødsøn, som er vrede. Og den er jo interessant, fordi <clears throat> der er ikke meget positivt i vrede. Nej. Hvordan har du det med... Altså, med... den Ja, er der. Ja. Og man, jeg tror, det er vigtigt, at man ligesom ikke prøver at, at lege, at den ikke er der. Mm -hmm. øhm, jeg, kan godt, jeg kan godt blive vred. Øhm, men som regel, så dækker... Så det er også som om vrede dækker over noget andet, en anden følelse, ikke? Synes jeg. Jeg synes tit, det er sådan noget en følelse af at være blevet øh, trådt... Ja, uretfærdigt over behandlet. Uåtfærdigt behandlet. Ja. Eller, eller være ked af det, kan man også... Altså, ja, ja. rigtig, Det med at blive vred, Jo, så det kan betale sig... ked af det, så bliver jeg vred, Altså sådan... Så, Øhm, så tit sådan noget, hvis, hvis grænserne er blevet, så der er jo også noget sundt i, at man mærker den, fordi det er sådan, hey, der er et her, der er pissevigtigt, at ja, det er for. at det er noget, der er der på grund af noget, det er bedre nu frem til det. der Hvorfor? Ja, et, grunden til det. Ja. Altså, hvad, hvorfor er det, jeg reagerer sådan her? Hvad er, det, er, det noget, jeg, er det noget, jeg kan gøre noget ved, eller noget, der er ude af mine hænder? Ikke? Fordi så kan man ligesom sige, hvad, hvorfor så bruge alt den energi på at blive vred, hvis det er noget, der ikke kan noget meget gøre alligevel, eller noget, jeg ikke kan styre? Hvornår bliver du vred sidst Jamen, altså bliver altså så, så er det er i et eller andet så er det et skænderi med min kæreste eller min søn eller et eller andet, og det er jo ret sjældentelvis, men ja. det kan jo godt, så kan man godt blive vred altså, ja. Hvad for fanden siger jo det for. Ja. Så hisser man sig op, ikke? Man kan godt jo. blive hissig. Ja. Ja. Øhm, eller det, hvis jeg laver lavt blodsukker, ikke? så kan, også, kan jeg godt ja, så er lund godt blive. Ja, så det er jo kortere, ja. når man er træt og sådan ja, noget. Ja, det, er det. Og Når man er i vreden, så, er det, meget, så kan, er det meget svært at sige, nej. Man er bare selv en særlig intelligent, når man er ved. Man siger dumme ting og man gør noget dumt. Altså, så det der med at ligesom prøve at træne og sige sådan okay, jeg er vred lige nu. Nu skal jeg lige går jeg lige ind for mig selv og køle af. Eller nu skal jeg lige eller så til skal jeg på en eller anden boksebold, eller sådan du ved. Får det ud eller Men det er jo rigtig godt det der med at tænke over tingene. Altså, men, ja, men jeg, nogle gange tænker jeg om jeg ikke, er, om jeg måske bare ikke er særlig intelligent. <laughs> ja men det, det jeg tror ikke, du er den eneste. <laughs> øh, nej, men altså... Men i yeah. hvert fald, jeg tror, at, at, øh, Jeg synes, du er en ret intelligent fyr. Oh, tak. Du sidder og snakker måde. Det er meget hyggeligt, synes jeg. Ja, øh, men okay. jeg tror bare, at helt klart, at, at, at vreden reducerer ens IQ meget voldsomt. Yeah. Jeg hørte en eller anden, der sagde, at en meget god sætning at bare have altid i sit hoved, det er sådan, en dum bitch. Ja. Så er det jo sidste... Så er vi næsten i vej til Øhm, og det slutter man jo helst af med lidt ost ja. nu når vi ikke kan få dessert Amen. altså det er jo ost er også, bliver jo også brugt som dessert ja faktisk ja og de her oste dem skal vi lige fortælle hvordan ser ud for ja. det, det er jo ikke bare det er jo der der, der er gangen der noget mukke, i, det er rådskab. det, det er de fleste ja. mennesker kalder for muk ja. ja. det er en fermentering det er det jo ja. mm. og den første derovre, den lille bitte derovre det er jo en award winning cheese for Oregon Um, og den hedder Rogue River Blue. Ja, det er det en pris, de selv har lavet, den har vundet? Ja, det er, det er sjovt det, med, det det, med priser. Det, det, er, ja, det er faktisk en pri, en okay. pris. stor ja. ostepris. Og ja. det, man gør, det er, at man tager den her komælk og laver til, til ost, som man nu gør, og putter løbe i, og laver, de kommer jo sådan nogle runde, runde oste, som vi ja. nu kender dem Så døber det ned i lokalt pære og de som er sådan en, en slags brændevin. Ikke smæk på den? Jo. Og det, det, det gør, at den får den der en lille smule øh, alkohol, pære, brændevinsnoter det, det er vildt, ikke? Jo. Og så er det det man skal huske, temperere høsten, inden man ja. serverer den. Ikke okay. fra køleskabet og så ind på bordet. Det bliver noget værre. Det bliver noget i Ja. stuetemperatur. Ja. Det er det bedste. Man må også svede lidt. Ja. Øhm, og så den, øh, den øh, Yeah. Ja, så okay, den er, er fra Oregon, den her. Det er en amerikansk er ost. Ja, amerikansk ost. Ja. En, en, en, en prisvindende ost. Den er god. Jeg ja, den synes, den har fortjent den pris. Det synes også, den er lækkert. Jeg ved ikke, ja. hvorfor for nogen den var. Nej, men god, det er ligesom slik. Ja, det er virkelig, det er koens ligesom slik. Ja. Det er, det er ligesom slik. Ja. Altså sådan, sådan, sådan I, det ost. Ikke for koen. Lidt ost og godt glas rødvin, ikke? Jo, det kan du ikke gøre det meget bedre. Der er lige lidt tilbage, Mikkel. Ja, må du godt få noget mere. Så den sidste der som ligger der og ser så smuk ud. Det er Rosso Imperiale, som er en gorgonzola, der er dyppet i en, en italiensk dessertvin, der hedder passito, som er sådan lidt sødlig, en lille smule rød. Man tager de her druer, når man laver den, og, øh, og tørrer dem indenfor, så de får et, et faktisk et højt sukkerindhold, øh, og, og bliver sådan lidt, hvad kan man sige, sådan lidt aprikos-agtig i noten. Okay. Og hvis du kommer forbi et supermarked, der har passito, så køb det. Det er fantastisk. Okay. Virkelig lækkert. Og det passer også virkelig godt til ost. Den har faktisk ligget nede i os. I, i, i ja, i ja. nede i sprut. Det har de faktisk begge to. Mm. Ja. En anden har ligget i pære. Ja. Men man kan okay. godt smage i den der. Wow. Ja. Hvor smager den. Der er sådan en mm. lille. Ja. Og den er sindssygt Mm. Det, det, det, det fylder hele munden, ja. og det, det er så det er nærmest lidt sådan som om der er den lidt stærk, eller sådan, sådan ja. lidt chili næsten. Eller der, der er power sådan. i, ikke? Og det er sådan du kommer til at smage i resten af dagen. <løbreden> er, <som> det, <løbreden> og andre kommer til at lukke. det er helt nyt for mig det der med vin og ost, at man ligesom laver dem sammen på den måde. Ja. Det var dig der præsenterede en, der er ligget på, på... Barolo kvast. er ligesom suget op i osten. Det findes også med whisky, -kvast, hvor efter whiskyproduktionen så lægger man ø, osten ned på og klasker det på, og så lægger man den på hylden og bare den. Ja. ja. det er jo helt fantastisk. Men det er jo lidt ø, ostens makralmad, ikke? Man lugter, man lugter ja. lidt af den, og sådan, ja. sådan, sådan er det jo. Men, øhm, det går godt. Det smager sindssygt godt. Den ja. kan vi godt lige smage på lidt mm. mere, og det går rigtig godt sammen ja. med det. Så tak, Jesper. Skal det jeg var... komme med glas rødvin til det? Nej, ja, bare lidt. Kom med lidt. Og så går vi videre til, til den sidste afrunding. Det er ja. jo dogenskab. Det passer ja. meget godt med det her, fordi man føler lidt, ja. at altså når man sidder og spiser ost, bare så er ost. Sådan og... ost og... Altså, ost er jo... Ja, det er tit noget, man gør, når man sidder der og er lidt... og slapper lidt af. Ja, lige præcis. Og drikker et glas vin. Ja. Det er satme lækkert. Ja, det, det Men er du dog? Jeg tror, af natur... Ja. Ja. Øh, <laughs> jeg har det i mig. altså jeg, jeg, Men... men øh, så det er jo igen, altså det er en af de der, hvor man hver morgen skal man stoppe og tage den kamp. Ja. Øh, fordi, øh, ja, altså, der er noget, der findes noget i mig, der har lyst til at, at, ikke at altså sætte mig ned. Men, mm. men, men jeg tror så, har jeg på en eller anden måde lært øh, gennem et liv at ligesom det stå op og, og udføre en gerning og gøre noget og føle, det... Så jeg er faktisk nået til det sted hvor, nu, hvor jeg har lidt svært ved at være dårlig, ja. fordi jeg føl, det føles forkert nu. Fordi... I virke, i, normalt i vores branche, din branche, der kommer der jo dage, hvor man ikke laver noget. Ja. Hvor, du, hvor du ikke kan lave noget, ja. fordi der er ikke noget arbejde. Ja. Så du bliver nødt til ligesom at finde på noget. Ja. Nu kan jo godt, nu er du blevet kunstner, og ja. er kunstner, og ja. det er jo også en indtægtskilde. Ja. Så hver gang du ikke har noget at lave, så ja. kan du egentlig arbejde. Ja, det det, jeg ja. gør, ikke? Jo. Ja. Så det gør jeg. Altså, ja. det er meget, altså, men så kan jeg, så holder jeg dig weekend, og, sådan, og, og, og, og sørger for at koble af. Ja. Altså, og, og, lige, og sådan... Øh, ikke at bare arbejde, og så har jeg jo nogle, så har jeg min søn, og der, altså der er sådan ting, hvor jeg, der gør, at jeg kan jo ikke bare arbejde, altså, men der er, noget, der er også noget i mig, der efterhånden er der, hvor jeg, hvis jeg ikke skulle andet, så ville jeg bare arbejde, ja, ja. fra jeg stod op til gik Så nu er du i virkeligheden nødt til at, at, at vælge, hvornår mm. du skal være dårlig, ja. kan man sige. Ja. Hvad gør du så? Jamen, øh, jamen, så hygger jeg med min øh, familie, eller min, min kæreste, øh, og, øh, eller ses med venner Ja. Øhm, og det kan jo godt være noget med noget, noget rødvin i weekenden, eller det kan være, øh, at man tager en eller anden tur, eller øh, altså sådan gør et eller andet hyggeligt, ja. tager ud og spiser, eller... Ja. Ja. Men det, gør, det lyder som om, at det, at det er noget, du ikke gør så meget mere, mm. i virkeligheden. Det der med bare at ligge. Ja, altså det, så det, jo, hvis, hvis jeg har været til en fest og har ja. tømmermænd, så kan, jeg, så kan jeg ikke andet end at dogne, så nej, kan jeg men kun så, ligge. Så, så gør man det med børnene også, og så, så ja. man leger man ja, løbefar, ja, der er træt. Ja, nu er ja. sønsretten, så det er ja, ikke så. Du ikke ja, mere. <laughs> Ah, en træt løve. Ja, uh, ja. det gør man ikke. Nej, det er sådan lidt mere. Ja, ja, det, men det, øhm, den er, den hårdere, når børnene er fire. Ja, ja, det ja. Kan, ja så den så er det, er, det er svært at have tømrermand. Ja, ja, ja. ja. men, øhm, ja, men, ja, så kan jeg, der, det, okay, det er dårligt. Altså, så stadig så er det, så er det er dårligt, så ja, dårligt Ja, fordi for mig tror jeg også at dogenskaben lidt kommer hænger sammen med det der med tvungen kedsomhed, som, som jeg har som man gjorde mere, da man var ung, fordi der ikke mm. var noget andet. Der var ikke nogen børn og sådan noget, så man kede sig jo. Vi, vi, vi, vi kan jo nærmest ikke kede os mere. Altså, der er simpelthen for mange Nej. ting, man kan lave, og og der ja. ligesom ligger i lige hånden. Ja. Ikke? Altså, det, så det, det, men, det, men det er faktisk... Jeg synes, at dovenskab hænger også sammen med øh, afslappning for mig, og afstressning, ja. Ja. at man, man dogner den. Ja. Men det gør vi jo også nu ved at sidde og spise ost. Vi laver så også mm. noget andet samtidig Men ja, ja. det der med, når man sidder og spiser noget ost og drikker et vin, ja, det er, som om det indbyder lidt til jeg ja, til at være lidt dorm. Det er modsatte at arbejde. Ja, ja. Altså, og det er faktisk super okay, synes jeg, ja. altså hvis man er dårlig på den måde. Helt klart. Ja. Altså, så længe det er tempereret med, at der er en balance. for ja, ja, der er hvis du også skal folk, sagde deres, med dårlig, at du ikke altså, gider flytte ja. det derfra, derovre, det er ja, fandme dårlig, der også er der, hvis man ser et eller andet menneske, som kun er dorm, ja. altså hvor, så, så får jeg så klør det lidt. Ja, helt klart. Det man, synes jeg er irriterende. Og man skal yde for at nyde. Ja, lige præcis. Ja. Og det gør vi. Ja. Ja, Det gør vi. Vi videre også. Altså, jeg, jeg vil sige, jeg synes, det har været super hyggeligt, ja. og, og der er bare meget mere at snakke om, og ja. man kan blive ved jo. Altså, ja. men, øh, men det kan være, vi, det kan være, vi skal, vi skal yde noget mere. Ja. Ja. Måske ud og have noget ost og rødvin. Det vil ja. jeg meget gerne. Det vil jeg også. Gerne. Det synes jeg også. Jesper, kommer du også over og siger farvel, og så siger jeg lige skål med os, øh, ja. og siger tak for, tak for denne udgave af fros Det er gået rigtig godt. Jeg kan ikke bare ikke snakke med om det, er, fordi jeg har vin Ej, det og ost. Ja. Ja. Og du skal træne. Tak for mad. Ja, nu må vi se. Tak for mad. Ja. Ja, tak. Det var hyggeligt. Jeg håber, det... det smager godt. Det smagte. Jeg glæder mig til næste gang.